انرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاتر السماوات والارضين جاعل الملائكه رسلا ولي اجنحه مثنى وثلاثا وربعا يزيد في الخلق ما يشاء اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنِ قَدِيرٌ سورة فاطفی رو سورة سبا ازینا قرآن کریم صلورم ایسا شورو شیوا جب دی صلورم ایسا دو مقصد بیانی رد شفاعت قاری او اس د قیامت په صورتو سبا کې نقلي دلیلونه ذکر شو په توحید باندې د انبیایو داوود علیه السلام او سليمان علیه السلام او سورې فطور کې ډیر په کثرت سره عقلي دلیلونه بیانې ديار له پدیم وصله توحید باندې ذمداه چری کرد شفاعت قہریو دې کې و سر رد نور شرکیات او کوي رد شرک فی الدعاء او فی العلم او دریم دا چمخ کی سبا کے ذکر شو ولقد صدق الیم ابلیس ظننه چتان پاريوان خپل ګومان رښتيا کوي سورہ فاتح کی وای جے فتاخذو عدوا دهونه سه په دشمنانه سره او سلام داو چې سورہ سبا کې تعلیماتو او توحید اوږي کې ویلو چې ان وی یا کوم لالا هدن او فی ظلال المبین اسره فطریک وداغي په جداوالي باندې ډیر مثالونه بیان کړي چې مونږ او تاسو نو یو برابر مايستويل بهرانه او مايستويل اعمال الوسوير مايستويل احياء وللموات تاسو لپاره ذکر کړي بنزم <.com> دا اول اوله سوره سبا کې ویلو چې عالم الغيب الله بغي او وي سوره فاتحہ کې وداږي تفصيلي چې نه إلا الله عالم غيب السماوات والارضی پښوګم دا اوچي اخره سوره سبا کې وی وی له بينهم او بين ما اشتهونا د دې خلق او د دې ارمنو نومند کې وړل له حجاب راش کما فعل بي شي عيهم وسوره فاترك باغ الحمد لله فاترس سماواتي وي چکه قومنا هلاك شنو باغې پسې شکريه وکاري اوم داو چې سوره صباح کې دغه د شبوحاته تم حق کې شبوحاته او دې صورت کې هم سلري د پاره د وضاحت بیر مثالونه ذکر کړي اته هم داج سورې سبا کې اصلور بنیادی عقیده رت کړې وي د شفاعتم خدایي تفصيل با فاتور کیو کې ولا تزرو وازرتم اذرا از او نام داو حق پرست و علما ذکر کړو جو الذین اوت العلم الذي ينزل الیک من ربک هو الحقہ سورہ فاترکہ باندې زیات تفصیل کوي حق پرست و علماء او داغی دا غری تعین وکي پوران ضرورت دعوته اسبات توحید با عقلی او دلیلونو سره په کثرت باندې او سره په ترکی ذری بابجي اول په لن سمهات پوری او دیم 38 هت شم پوری او دریم داوینا تر احرام دی اول باب کې 15 ایتونو کې عقلي دلایل ذکر کړي او تسلی د پاره پیغمبر او تزہید فی دنیا او تحویو اخروی او بیادو این باب کی بیاد لیل اقلی او مثالونه او ترغیبات ترغیب قرآن تا ترغیب توحید تا او بیادو کې بیا کی بیاد لیل بشارت تیز پار دو ممنانو او زجر پینکار د قیامت او کې کی تسلید د دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او تخویف دنیاوی او خروی ته فاتر ممتاز دي په عقلي دلیلونو چې ديار له سپوري ذکر کړی او په مثالونو چې یې فرق راولي د مو شریکین او د مو احدین په مینځ کې بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله فاتر السماوات والارض تمام حمدونا او صفتونا د کمال خاص الله الردی دلیل عقل اول چې به پیدا کونکې د اسمان نو تزمو کووین جائل الملائکه رسلن او ګرزون کې ملائکه لرا پیغمبران سمچې د انسانان نه جوړ پیغمبرانو که ملائک جوڑ کردی اولی اجنحتن اغا ملائکو چی وزاری ولور کردی مسنہ و صلاح سوربان چال دودوا چال دری دری چال سلور سلور یزیدو فی الخلق ماع شاو او دینم زیادی اللہ په بدن کې او وجود کې هغه چخو خې شي چې په سونو باندې وزريوم ور کړی بازه ملائکلا زید فی الخلقی دا څه عام ته نمراد ده هر چه الله دنیا کې بدن نه وجود نه ور او دیوبل نه زیات کړی دی فی الخلقی پتول کې بقامت کې ان الله على كل شيء قدير بشكل لا پارسوان قدرت والده د دلیل عقل او پاری کې د کائنات او ما يبته الا للناس من رحمت نبي شرف التصرف حق <تصرف> جل الله کلو کې او خلق د پر رحمت فلا ممسک اللہا نشت غیل رسوک بند ان کے وما یمسک اوہغا چلے بن کید مخلوقنا فلا مرسل لہو من بعدہی بیا نشت غیل رسوک خلاص ان کے پسد دینا چلے بن کری او دا خبر اللہ عرض واضح کری دا ځه په چا باندې درحمت دروازه کولا وکم ناغه دروازه څوک نشي بندوله خلق بلګیاي کنه دمل کو بنیته وکي مقابلي وکي کلو پتاوي زونه وکي چير دي خراب شي او دينه درم مال او عزت لری شي نه کلهوک نه شي بند دولے. او چابان دی چې د خپل رحمت د وازه ب کوم هغه سک کولالی نه شي او خلق زور لګي الله ځان کړي ځان غرکي دا ټول زما کار دی ورکول نوررکول رحمت ورکول نوررکول دا ی او ل عقیزه د دنیا کې وهو العزيز الحكيم اغه لزور اورده اغه سره څوک لاس نیشي چولې اوبد دي کې حکمت ته هر کار داغه حکمتي دغه سي دعابم پیغمبر کولا مانځپاسي اونور دعاګانو کې اللهم الامل عالم اعطيت ولامت يا اللي ما مناته يا لا يسق نشي من کولی چې چېاله سوړ کوي هغه دې زوګ نشي هوسته که لغ دیر خپویو چری وای خونه ولامت يا اللي ما مناته ان سوک کولی شي غچاله چې تی تی منکه بند کې ولئن فوز من کل جدو که دنیا کې وسړې ډېر مالدار او دولت وي دا غل اخپل دولت سو फायदा نشي ورکولې تاسو مقابله کې چې تبې سخت تر اولې او عمل دولت په راحت راولي تبې مصیبت او غم راولي او عمل دولت یې چې نلري کې دا نشي کې ولا انفع من کل جدو جد لحاک رحمت تضمیر راجعو ارسط مرسل لہو کی ما یمسک تراجع ذکر فرق بکراغ راغلی یا ایوان ناسو ذکرون نعمت اللہ علیکم دلیل ذکر شنو ترغیب دے اے خلق و یاد کہ نعمت الله پتا سبان دی ین شکریہ دا کے حل من خالق غیر اللہ يرزقكم من السماع والارضی اشتغل الخالق سوکو بغیر د لانا شتاس لرزق تر کید اسمان او د زمکینم یا رزقکم دریم دلیل عقلی تاس لرزق تر کید اسمان او زمکینا سوکشتا لا اله مش تهبل سوک خالق او نسوک رازق مگر یا ولاد فانا تو فكون تاسکم په لوړ ټکلې شوئ تسلی و ان یکذبونکن تکذیب کوي پیغمبر پاک ته وئی دا تاولی فقط کذبت رسل من قبلک یقینن ډیرو پیغمبرانو ته دروګو الی شوی دی الامور لیکن د فیصلو وخت تک نه خاص الله اللہ حکم تباو پس کوئیشی ٹولی فیصلی بل ترغیبو یا ایو الناس انہوا دا اللہ حق اے خلقو بیشکاو عادا دا اللہ یقینی دا دا قیامتو فلا تغر انکم الحیات الدنیا نزان ساتھ <تصفح> لوک مارو ن الله ایزان ساته لوکانو کیتا سولریو ژوند دنیا دی ډیر دوکا کو او لوکانو کیتا سولرا پاللا باندې غش شیطان دزونه ځان ساته الله وي ان الشیطان لکم عدو بشکا دا شیطان ستا سو دشمن دلکم خاسته سوغوره دبل چاسه ریس دښمنه نشته فتاخ یزه عدو و نسه ذلرا په دښمنه سره 209 اې انما یذعو حزبو بیشکره دعوت ور کوي خپل دلیلہ ډیر لوی دعوت ور او ډیر زور لګی او کم په بوزی ليكونوا من اصحاب السير جهنم طيبو ځي کنه چې شي دا ټول خلقو جهنم یان نلایي خیال ساتې دو کوم نکی يدعو حزبهمان ین يقصد ان يذلكم چې تاسو ګمراه او تاسو وګمرا کې جهاد ته تدخلوا معه الى عذاب الصغير هغه ځان له مرګ لري خو یقین نه چې د جهنم ته ځما مزل له مرګ لري ګوري کنه تاسو سره ځای الذين كفروا لهم عذاب شديد هغه کسان چې کفر کړی دي د پاره عذاب صح دی هغه کسان چې ایمان راوړل دي عمل کوي صالح تزید پر بخنا د ګناہوں زاو اجر دې ډیر لوی د خپل اعمالو د علم او غیر ترغیبات نو زجر دې او شرک باندې او استحباب د دنیا باندې افمن زین لو سو اعمالی فر او حسنا اګه څوک چې خاسته کړې شي د یو ته بد عمل خپل ناغه وتا خاستوي او تو ثواب وې کارا شرک دې ډیر وتا خاسته شيوي مالو جان په قرباني دغه زي کا محبت ته د شیات سره انسانانو جنات ټول دا اوس راخص تا شي وي دا غوښه اتتباهه آباو مشران او پسرواندي دا ویه کامیابی ده کانفا پدمه لو تخست شي وي نو وصری نویدہ او وخت کې خوارجو چير مسلمانان نه جدا شو صحابه کرامنا ځن له د یوړه کړه دیتا وید کفر نسبت کو حضرت علی تا ازی طولو تا ناغیتا اغا عمل خیستا شیون ابی ارو پسیتر قیامت پوری اهل البداعی والأحوا دا خلق دی چکی بیدت اویده کی سواب دی ندکار زکا گران دی چی دا تدام نویلشی چی توبا و باسا ولوی دا ثواب نہ توبو باسمه زین لو سو عملیہی هغه د تحق کارخه کجور او ډوکی پیدا کړي ا د سلور او په خانق ختم کی ټنګ ټنګ کړي دا د تحق کارخه کړي یو دانی را جمکړي ختمونه جوړ کړي دا وی ثواب فَإِنَّ اللَّهِ يُذُلُّ مَنْ يَشَعُوهُ بِشَكَ اللَّهِ گُمْرَاكِ اَغَسُوكَ چُوْغَارِي وَيَهْدِي مَنْ يَشَعُوهِ دَيْدْكِ اَغَچَاتَا چُوْغَارِي دادا اگر کار دے بسنو عوضی کے حکمت تے نتصلی ذکر نو لا دینل شی روحستان دې خلقو فوجباندی د غمنو افسوسونه تب دوم رغمنا دوم رفسوسونه کوي چاسنتا ته موت راشي دې دواجن لا خلقو دو دې ما خبر نه مني تسلی من بس صلیذا چې دا سمکاوا ان الله علیم بماسناون بس الله خپوي کنه اغه ته داخله خمالون دي د دې کارونه د دې عملونه د دې سنت چې سکه نو الله ته معلوم دي يسنعون هغه عمل توي چری ته نه بالکل توبه نو باسي او سوال کوي چې علمغه لذي سرا مرګ راکي والله الذي ارسل الرياح صدورم دلیل عقلي اللہ غزات تیجرالیگی هواگانی فتوسیرو صحابا روچتی کی, کی وریزی فسخناو الی بلدی میتن اللہی مونگ اوشلو اگه کلیتا اگه زمکیتا چه اگه وچئی بارانتی ضرورتی ناگه پلے بوزو فاحی اینا بعد موتها نجواندیکو ترو تازکو بغه سره آغاز پس دو چیذونه کذالکن شور الله یې زموږه ته وګوره سبا لراويستو کم کم بوټي کم کم فاصلهونه راويستو دغه څه به خلق زموږه کې ناروذي کذالکن شور دغه شی اشاره پکې ته څه لسه رلګي چلیا پی عمر توي پدي غم جنکي گما دا خوچ څنګه ززمکي پیدانم چې کوم زمکا وبوتا محتاج ده او وري زراولن باران توشي نو داغه خلقم پیدانم چې کوم خلق محتاج دې دين تا او زلکي خداي يراده او سوال کي چې الله ما تحقق لا رخا خلق ټول گډ ورته جو اللہ بغیرستانو نکی گی نو اللہ وی زواتا وریز راو لما علیمانو او غیلتا دین کا روکی قرآن خلق تاووی نو خلق خوشی مومنان شی حق پرست شی چود چاپ حق اللہ اراده کری کنا ترغیب دے توحید تا من کان نا یرید العزتا فللله العزتو جميعا هغه څوک چې په دنیا کې عزت نو عزت بل څه نشته دی الله سره دی نو دا غنډه دی طلب کی ما نه دا, دا سره هغه عزت او غواړي چې رضا عزت بکم زېی من کان يريد لمن العزته ايعلم لمن العزته چې په دې کوشش کوي چې د عزت چا سره دفل علم ان العزته لله په دې شي چې عزت الله سره کپرشتیا د عزت ته لافګاري نه بل زې نشته الله سره انسان نږدې هم بولو دنیا عزت ورکیم دا آخرت خواه جو دا دا او عزت بیاخی دو امان ام داو چه مجاہد ہوئی من کانا یریدو العزتا بی عبادت الاؤسانی ابن کسیر نقل کئی چه سوک دا غواری عزت غواری خو پی عبادت دا بوتانو کی دا اس شیطان و دا مخا دی پلی مخا کڑی چی ازت دی سر دی او پو بطانو پا درگانو باندی ور سر کڑی دی چی دی کی ازت دی مالاوی چیلتا نشتا فللیل عزت جمیعا ازت عزت سر را جمع کڑی دی بلزی عزت نشتا دی دا مانا زجاجم کئی جسوک عزتواری خوب غلط عزتواری اگر زینشت دے ناغذ اللہ سر رابط پیدا کینو الله بولی عزتوار کی دے سورة مریم کی مویلو اکسی کی واتخذو من دونیی آلیہتن لیکونو لهم عزن وَتَحَزُُّمٌ ذُوْنِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُوْنُوْ لَهُمْ عِزًّا ګور دې خلق بغیر د الله نور سُکنی ولې او زديده پاره چې مونږه عزت مونشو کلا ال څه ویلو چې نن زديده عزت ته او ته ځان ذلیلکه فلل ل العزۃ الله سره عزت ته ټول دا غنې طلبکان دا رسولي نسائ كم راغلي 139 کې چې ايبتغون عندهم العزته دا د کافرانو سره عزت ګوري هلته ګټ مات کړل او تلې په آاله باندې ټول چې ګوري کنا نیم خلک په دغه کې دي هاچی وست پاکی دماغ خام منز کی گی آغاز ایکی تکد آغاز این احسالی تیلی پونکا ماس کتانو چی دل تترابیو شوئی پی منگا وست دو جمعی منز نللا اذا حل قصري عزت ګوري ايب تبونه عندهم العزه وكان العزه لله جميعا عزت الله سره ده او دا عزت بدل الله سره څنګه حاصليږي الیه يسعدل کلم الطيب دي الله تاخي جي کلمه پاکي هغه سرچ را بي تکه تفاو کلمو باندي بي كه خېږې الله تعالی کلمې پاکې ول عمل صالحو او خېږې الله تعالی اعمال صالحان يرفعوه دې کلمات په وجه باندې هغه خېږې په برابر باندې يرفعوه او چته یې د کلمې د اعمال صالحو لارن ټول مذکر د کلم بغیر وو یا فاعل یربو کې عمل صالح دي دا عمل صالح چي کې نو دا کلمي کنا الله ته رسي ابن مسعود رضی الله عنه چې ځز کتابوست کوم حدیث بیان کما زبوله د قران نه آیت پیش کوم کځه حدثناکم به اتیناکم بتصدیق ذالکم ان کتاب الله دیوې ځکه حدیث وایم ځبوله قرآن نه آیاتون پیش کومه نو حدیث هی چنه عبد المسلم اذا قال کله چې مسلمان بندا دا کلمې وای سبحان الله وال وبحمدي والحمد لله ولا اله الا الله والله و اكبر <تصفح> دا وای نلانا بول عزت ملائکه توي چواخ لدا کلمې وَجَعَلَهُنَّ تَحْتَ جَنَاحِهِ مَا غِيَدَ وَذَرُّ لَنْدِكِهِ سُمَّا سُوَعِدَ بِهِنَّ إِلَى السَّمَائِهِ او بیازی پا بار آسمان تخیجی اکلیم وصری فَلَا يَمُرُ بِهِنَّ حَلَى جَمْعٍ مِنَا الْمَلَائِكَتِ نُقَلَجِبَ مَلَائِكُو بَانْدِ تِیرِي گِ کَنَا هر آسمان کې ناغیخو پوشوی چی دا خوشبنید سوشی دا جبریل اللہ السلام و یا نور کنا نوچی پوشنو اللہ استغفرو لقائی لہننہ بخنواری چی اردا کلمی چاویلی الله اللہ توتا بخنوکی حتی اجیو بہنن وجہ اللہ عز وجلہ تردی پوری چوی رسی اللہ تا دارک اکلمی دا عبد ذکر کو نبیوی چې القرآن تعیاد پیش کومه و ثم قراءه الهیا سدول کلمت طیب و بدایات وی چې دې تصدیق نکنه خان دې لا تخیجی کلمی پاکی کلمی د توحید او د رس عمل صالحم او چتی دې دا خدای عزت شان الله بیان کو یا سړیا قایزت غواړي الله سره دی بل زینښت غوري اوس مقابله کې ذکر کړي والذیناکسان یمکرون السیئاتین چری په دنیا کې چلونه او فریبونه کېد شيرک سیئات تیغمبران ته مقابله حق پرستو تا کسمه کسم چلونه او فریبونه جوړی کنه मतलब اسی چې \|_{لذې لکمیزت ور کړې دې په سود نه لري چې د ازينه لریشي الله وینا ته ما ور کړې د دینه سکه نشي واستې خو دې انبیاء ته چې د قومونو کمی منسوبي جوړ کړې مقابلین دې مطلبو چې د عزت یې په سود نه نو الله یې راکسان چې دید پار آزاب سخت دیم او دا دید آمکرونا ای چاہتا سنشی کولی او مکرو لائی کهو یبور او دید آمکرو دیل را حلاک کی پدی باندی برا او گرزی دی صورت کی رست رازی بیا چا ته نقصان نرسی خوا دا سره سر خبر اگدشوا پیغمبر تویی باب سوک با ایمان روڑی سوک بنا روڑی تزان د غم دا وجه نا حلاکه او کتوه چی دیز ما بی عزتی کئی مالاوی نشکوله تا لما عزت درکڑه ده دستان سوک نشه هسته او حقا سوک چی دا کلمه وای کنا مالا غیل با عزت ورکو ما دلیل اقلی پینزم و خلقکم من ترعابن ای خلقوزان تاو گو رہے اجز یوک اللہ پیدا کړی د خاورونه ثم من نطفه بیا د متفینا ثم جعلکم ازواجاً او بیا تاسو دنیا کې جوړه جوړه وما تحملو من انسا او نغرزیو زنان ا خپل حمل لرا ولا تزعو او نذکی الا بعلمه الله فعلم سرا الله پهله م چې دا به کلی دا به در وځې که د شپیوي سوخت څګه د هر سر د الله پرکې سر رابط ته پیدا کو که نه سره ک جوړ کوې اوخت پو سوال کوي چې الله مونږ باندې خپل رارح کې مونږ د موسیتون نه بچ کې مونږ د نه بچ کې الله ندیوا اس پتال سره غوټه یو لکړی دا سه اته ماده په الله باندې او د دیوژن بغیر د ضرر نه بغیر د مرز نه او تبلس نه رسېګ نه په چې دا سيزونه نو ولر خلکو با الله و خلقو لر اولادو ارکاو ارکاو خب آراماو پا, پا عزتو پا کور باندی پا پرده د اجوز دا خلقو اقیده بس رابطیه جوړی کړي مالی اپریدی چی چلی پا کیو چلی انو دا عزت الله اللہ تولی زان پزرګونو کی چرته یو پکې پدې مل شوه دی دا نه یې پکاره لایدار څه زپه پوېګما پو ډاکټر کو یو پوې پمایو ام مرومن معمرن عمر نشور کولې یو صاحب د عمر لرا ولا ينقسم من عمري. او نو کمی کولی چې دا عمر نه الا فی کتاب مگر دا د الله په علم کې ذکرام دیاوخاره معناس ظاهر چویب ابن کاعبیلو کله چې حضرت عمر شهید شو نو ویلو چیرته بنداړو ستسم نشو ښه توبته د باندې د قوم او درایت تم رضې مواره وی چې دوی له رسم نشو چې ویلو چې الله ما لډیرو مراکین ورکلې و او دا آیت یې په دلیل کېږي خو را خبره د قران کوله کنا چوما یو عمره مم معمرین په یو بندې د الله طرف نومر عمر ډیر کلی شي ولا ينقصوا او یا کم کلی دا الا فی کتاب دا ریکارد پروته کنا دا الله سره دیرس او دا یې تراځ نشته چې الله سلیکلی اگر لکلیدی نو آخو بس یفعالو معایشاو آنا سوکتا پوز خونشی کولی زیادیی کمیی دامانا دوی مانا کی ساید منو جبیر چکل اللہ بندہ پیدا کیا ملائکو تاویی چی ولی که وسو اگلی پیدا شوی نیخو صرف روح پکی وواچی اتغلیگی ملائکو تا اللہ وی اولی که دا رزق اولی که دمرا دا عمر لیکه زمرا د عمل چې نه یو وخت وي که بد وخت وي دا لیکه نو لیکي نبی چې اوره ستیره شي نشه تاسو سره بیا لیکي چې زهابه یومن یواز بګثیره شو بلته رشي زهابه یومانی دروز لاره بیا تیرشی زهابه ثلاثایامن 3 روز لاره دا کومه نه دی نو یو عمرو من مو عمرن عمر و لور کلی اب یارو رو چی روز تیری گنو کمیگی نو دا مطلب ده چی دا عمر ډیرو بیا کمیدل د دا په پا علم کی اِنَّ ذَالِقَ عَلَى اللَّهِ يَسِير بیشک اداکار پا اللہ بانده اسان دی او ما استوی مثال <مسلمانا> من ام من من دا اغی خبری چی دیوی مونگا یوشیو مسلمانانو سره ځان برابر اوخا دا مشرکان نو دی دی زان لڑخ کئی چینا مونگا ام دا کارو نکو اغیم دا کارو نکو مونگا ام اللہ منو اغیم اللہ منی پیغمبر منو مونگا لا الہ الا اللہ تو مونگا دا اغی سپر اخت دا خو دیوی ایسی قصہ جوڑا کڑی دا مونگا اغیم اَمَايَ اسْتَوَيَ الْبَحْرَانِ نَذِي برابر دو دریا بونه یو خزائر دي ځای مخکثير شو طریقه او خوګو متو تو ودیت او ميو شانوي چې لا یو شی ده فاس خلق پکه خوګو او طریق جوړ کړې او يمو مفسرين بحر المشركين او بحر المؤمنين دا دو دریا چیو پل مومنان او بل پل کافران دی دا با دنیا کیی کا نخوا ها ازا عزب فرات سائغ شراب ہو دا یا دریاب خوک دے خالص چڈیر پارام سر تیری گی اس تکلیف نہیں پکی دا دا مومنان دریاب مومنان خواگ خواگ دی با ازا ملحن اجاج ازا بل دے مالګین صدې چې زهر بی. بیر خلق دیو ینه مونیشي په سمندر کې چې وبې ګډ تل اړشي دا نشي کولی په دې او د زهروالي په وجه باندې فلا ویږي تر حرکتي کنافه ومن کل انتاکلون لحما طريا وتستخرجون حليه او چا باوی چی ده تریخ تا خوک به پیدا کړو نو نا اللاوی چی کم او سیزونا په داغی تریخ کې دونا په خوب کی نشتا پا خوک که خوصی رف داغا میان بایینو انور داد دنیا سو جواحی رات و قیمتی دا داغا پا آغا کې داری آپ کی ده نا اللا اصطحو دا پارا پا کافر و که دیر دی او ده هریه و نخوره تاسو غخ تازه او باسه تاسو حلیه تنزی وراتو تلبسونا چبی آغا استعمال ہوئے کنا پڑیر ګران گران قیمت سره اخده دا اللہ دین را استلی دا زمر ردو قیمتی سیزن یاقوت مرجان وترى الفلك في مواخرها اوینه ته هغه کیشته او جهازونه په دې دریاب کې چشلون کې دی او بولره من ومن فزله طلبو کې دال الله د فضل چ هلل رزق دی ولعلکم تشکرون او خاص د دې لپاره چې په سفرو کې او منځلو کې د الله قدرتونه او سبحان الله والحمد لله پکې وای یولج لیلا په نهاري شپګم الله نن نبا شپا پرواز کین نورانا ډیر شي د وودي په موسم کې او نن نبا س یواز په شپه کې نو تی دنیا حال کله د اسلام رنازيه تشي کله د کفر تی ارزيه تشي وسخر الشمسه والقمرا تا بیکڑی دی دی نورو سپوگ میں کلو یجری لے جلیم مصمم هریو روان دے چلی گی او اخفل نیٹی مقرر شوی پوری چل اللہ و طویلی دی سالکم اللہ و ربکم لہو الملک دا دلیلو نام واو ری دا چی دا عرصی ہوئی دا اللہ استاس و رب دے او اخفل قدرتونو بے پیجن اسو ګلیدنه شي ځالکم ای خلقو تاسو ته ما دا چې سپورټونه و شو الله رب تاسو دې خاص اختیارات دي بل چا سره سنشته غوري بندا سره سګوري چا پیریته نا ګرځي دا مخلوق له الله پریخدې اته بندیان نه چا پیریږه څوک د مړو نه څوک د ژوندونه چیزونه وسراوزی او دلانه نه غوالي نو زجر دوس به شرک چې د الله صفات ده شو د دا الله قدرتونه ده شو د دا اختیارات اوس الله وی د تاسو اچاته پراته یې والذین کسان تدعون من دونی چې تاسو او تاسو نه کوي بغیر د الله نه ما یملیکون من قتمیر اریس رسول الله وی ندی مالکاند سشی من قتمیر دا وی پټ چې دا کجور دی اڑو کې نه چا پیره یې سپین وسترګولې زی شي خو کګوتې دی ولورونه بیا سنې من قتمیر هغه سپین پټ تاوي الله یې زور ته دور شي نه او ته تی نه کله اولاد غواړي او کله تی نه مال غواړي اغه یزان سره سوي قتمیر وګوره دې شرم دي توکړه چړډو کې هو پکایوره کې دنه پروته راځ تستګون دی او ستاسو مطلب دی چې دا قبر کې کم پروت نو یو سوګه زکپن ور سرشتین داته ویلې دا دی وت اپیزود نه دی ناخد اړې مالک نه دی مالکانو ته اغوستول دي ا دیوځینه کدا چاغلا کنو لاس ته نه پری کیه کدار سمره قیمتی ښا زګل لاس د aeration پری کیه چغلاو کې کی اغلاغه ته وی چیرې ساتلې حفاظت کړی او د اغلاکی د غریزو کی حفاظت کړی ار و پاره پله دارا شوی مله مالک نه کنافه د مړی نخوارس پادشی خلکه تقسیم کی او خوشحالی پیو کی ناغه ذریه مالک نه دنت ته نسغوار یره ان تدعوهم کتا سوتا لا يسمعوا دعاکم نو ري است سو आवाज نه ادي وی مړی بالکل قران سره مقابل کې دښمنه کې روان دي خان او کوملان دینه غيم تندې تپريوزی چې ته یا ته د علماء او مان تب مسلم من بالقبور نو بس دی به خپای یو په قران خپای تاسو رسدي او کسي نه غو قران مقابل کولی شي لا يسمع دعاكم دلته که اسماع مسمانش تا نا اوری تاسو واذن الله وي ولو سمعوك بالفرض کو اوری نسچل بوشی مستجابو لكم تاسو قبول کیان نشی کولے تاسو سوال نشی قبولولے تاسو اجت نشی پورا کولے په یومل قیامت یکفورون بشرککم ازل د دشمنی جوړکړه چروا د قیامت شي رضا غنی کان بنديان باندې انکار کوي استا سوددي شرک نه ور دي ته شرکو وکنه دې دعاتہ چې دی وی نه د خموږ د محبت ته وژن وایو چې محبت ته وژن وایو ولوی زخص د بغوز د وژن نوې دشمن ته سو کواز کئ دا کو چې خوخیو دوستینو هغه تاواز کئ کنه د دغ تقران شیر کوی چې کار به کې ستاسو د دی شرک نه چې تاسو تاوا نه ولا و ن او کا لو خبریر او غ به جواب در کې سال به د ته وي داغ ات نه غړه چې پارسه خبر دی ولا ن او او د خبر ن شي در کولی تاته تا پهشان دغ ات چې داس نه خبردار دی. او سغطا ناستی او سوالتی نکه چه زمان دا مشکلات با پسل ریکیگی ما تا اوه او دا سچال چه زمخ کیاو شانتیم وزبل شانتیم دا دنیا لار را بانده بانشویی چه سشی تلا سچو منو را لڑیگی را پسین تماتاویی چه دا سچال چه را بانده سکری دیکو واللو يا غاجا خبر افغانستان ته زه ځان نه خبر هم افغانستان خبر دي دا سوال دلانه وکا هغه و ته ټول حال او یې تر څو معلوم دي خان د زجر په شرک باندې ذکر وک نو سرغیب دي توحید ته چې خلق شرک پری دي راشه د الله توحید قبول کئ اس به نه کتاسو دې مرزونو نه او دې مصیبتونو نه دې اخلاص نشوي يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله اي خلق تاسو ټول محتاج الله ته کم بیا دې کولي اذيك عام خلق دې ټول الله ته محتاج دي څنګه محتاج دي په فی کل لحظه و خطوه و وجود وبقائن فحر پهر رد دسترگی کې لحظه رد دسترگی تنوي د دې تن له ازجهولک وسترګي په لازکه ای دا کارو نا لحظتن دسرگی پر رد کې او خطو تن په قدم اغستو کې وجود وبقائن او په دې وجود کې په هرڅه کې الله ته محتاج دی خالص مرضي نو ټول پکې را لونو ټول ته فقراوي د دې وی داسه دا سپوکا خبره نه ده اسما من فقرااء فقراي ټول خلق ته وي ارڅوک پکې را بل له تعريزه ال د دې تاوي بادشاہ غنی زېما الله وی چې ز غنیمت تاسو فقراي د خپل ځان په حق کې وتاوي ديبي ځتی نه دا کړې د خپل په حق چې ګورې غنی زېما بل سوک نشته والله هو الغنی الحمید الاده به نیاز اېچته حاجت نشته دې واستایله شوې دي حضرت سهل وی چله ما خلق الله الخلقا کله چې دنیا پیدا کړا حکما له نفسه بالغنا نخپل ځان په حق کې فیصلو کړ چې زه غنیمه وحکم لهم بالفقر او دې په دې فیصلو کې جتا سو فقراي ساو دغې سيپاتس او د ماده سيپاتس وکړه چې زه غنیمه مبیا د بیا به خیر نهې فمنه تعلق الغناء فمنه تعلق الغناء حجب عن الله چا چې دنیا کې ځان ته غنی وې کنه د دې دالانه بل فللاله مداري کوئی دول سپتونه مخلوق ته فقراوي دي کدي سرار سر ډیر دي زه نه خنشي بچ کېږه نه ښا چاجهت به راضي الله تا زورا نا ذکر کئی این یشع یو ذهب کم کالا غواری تاسو بلری کی دو دنیا ناویات بخلقن جدید انور مخلوق براولی نوی مخلوق براولی غصر کمی نشتا استاس کار به خراب شیخ او مازالک علی اللہ بیعزیز نده دا کار پا اللہ باندگران نفی شفاعت قهری کئی چه خلقوک دی شرک نه توباو باسه تا سخویزان تاسانوائی که نه چیره مونگ دیر گنانگاروی مونگ دیر او چې دی رضا کو دی پنم سور کل راکلو کو نزا مونگ با دا مصیبت نخلص شد که هر سی نه دی پوش اللہ پوش که نه دا سیمزان تاسانوکلی دا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزِرَةٌ وَزِرَةٌ وَزِرَةٌ نشیوڑه یا نفس بوج ده بلچان نه دنیا که نه پاخرت که خواه وین تدعو مسقلتن که آوازو کی یا بیمار نفس مسقلت درون توی کنه که بیمار ده نوم درون ده بوج ده په خواه نور ده دنیا پریشانی او سختی او غم پر آغل نوم مالاوی که دقا نفس چره آوازو کی زمانه بغیر بل چاته ال حملها چمانه دا بوج لری کا زمانه دا درانه لری کا لا يحمل من شيء الا يسوق بيت لری کی چما فراوست نو سوق بیت لری کی نشو چ زرم ولو کان ذا قربان اگر کدی چاته आवाज کوي وی دا دماغ خپل نه کوي ور ولوکانه المدعو چې دې چتاواز کیزا قربان خلق پدیفه هر کی کنه ویته دا بلانه مدي بابا پیجن دي دا زمو خپل نه کرے ها تکامزه یو رقم زيو نلایق واست خپل نه کوي خستانه نشي او چتوله دلته از موږ خپل راولي داسې په خلک قربان دي چې دې دا شرک نه که نه؟ او غاډه واخلی خوشاله شي نو نور وب الله او کار کو چې مخ کې لانی بابا لبوزو و چې بوزي نو یاد د دیغالي یاد عایغالي غاډه واوړي صبح کې مورشي صدا وشا او بیا خلا کوئی چنن پکلي ډیر درانه دا او دو درې پکې مرشو نور پکې زخمیان شو نن لا وی غذرنه تنه چاو چاته نکړه دی ہوئی چې دی وزamong نات تا لری کوم مصیبتونه ولا وکانا قربا ا خلق توبه د دې اسلام کې یولې دا ښکاره خبره و شي ا بیا ذا خلق کوئی دا ولي چلو شو ویذ دی التکتلو اولار کبل زیارتمو نو داغی اڑو تپوسو نک او ہردے چلتم گاڑیو ترو لےوی دواے کળેوی دا بون خوشال شیو ماغت دربان یخدس دذیس لانہ کی انما تنذر الذین یخشون بېشکه استایره ول فاید ورکي هغه چاته چری یریږي د خپل ربنا په غیب باندې پیغمبرتوي استا خبر واغ سوکمنی چې دا په زر کې د خدای یری ښا او چې د خدای یری نو عملي او مخي وقام الصلات پابند کی زمانو ومن تزککم هغه چا چې ځان پاک کو په خورآ سره په نه تذک کالی نفسې د دا پا کوې د خپل ځان فی د داآ الله ل رالیلی چې انسانه دا قرآ وای چې دا س نهبي غ مشي خوینې د خلکو لره چېڅوک به چقیږوک ملکیږي څوک به زخمی کږي او دا چگه سوری بای و دی شرکیاتو که او پراتی او جتا پا قرآن سرخ پلاقی دپا که کلی که نا تاوان دی بای نه تکلیف نی ویلاللہ المصویر او اللہ تراتلل دی دنیا که داگت وقت اسم خلقشتا اللہ وی سوک پا داگی خپلو شرکیاتو که پرات دی داری خبری دا پار موار هر روز بچرته رواني ښا چرته زېوي زوي دي مونږه پیرته البته وګوره ویل ته مولانا ابو کې برکت ته ولی دی ابو کې نيستا الله ولي چې ما ټوله او بنازل کړيدي مبارکي سورې قاب کې براشي ونزلنا من السماء ما مباركا ته مونږه پیره مبارکه شوی بیلمازاو چرسیانو بنگیانو طول ټول کڑا پی لام بی آ برکتی شوی کا نخوا دا سیجی بخلق دے ادیل آوی مونگا مسلمانانیو <laughs> اللہ آوی چرے نا وما استویل آماؤ البسویرو تو خلون دے. او اگر روخ دے نتاق سردان برابر رہے ندی برابر لن اولیدن کئیم سرړون دی د سې خبر خدای نه پیژې پرآ نه پیژې کللیمه نه پیژ د سواب او د عذاب کارونه نه پیژې او هغه الله لیدونون ک پیدا کړی دی هغه خپل خالق پیژې پل معبود پیژې او هغه د شرکیتونه ځان سااتې تاغ سره ځان بربرابرې وَلَى الظُّلُمَاتُ وَلَى النُورُ او نا دی برابر تیاری او رنان ستا عملون تیار دا دارس او عملون دیچه او خدای تو وَلَى الظُّلُمَاتُ تیاری دی پکی او ناغرنان ده توحید ورنان ده قرآن دا نا برابر وَلَى الظُّلُ او نا دی برابر سور او گرمی مؤمنانو اعمال او سورې ده آرام او راحت ده پس اڑو سوري ناشتي اتہ ټاکاري وي په گرمي کېږي ولل حرور او ما یستوي احیا ولل اموات او خلاص اندازه چې ندي برابر الله وی جن دي او مريم اندازه برابر د جن د ځان لکاردې ځل دنیا کاروم کې لاخرت کاروم کې در لحظه رضا کارم که در وزی روزی سور آمال او تاثرم پا که کی امدادو کیم جو انده بنده دیکنه نمرس کولی شی اگه خوزان لنده آخرت کار کولی شی نه دنیا کار کولی شی او نتاثر امداد کولی شی نزان ده خور و نخلاس کولی و اره خبره د قرآن دی رد کلی و چه دی مشرکان ته بچاوی چه رو را چه ملشه نوسته نسه غاله ده نو غاله دربه کی دل دی باوی نا دا خطوره ده نه نا اوتا کنا دی خدوره کار نکاو غصبه کار که خا نو قرآن یه رد کو مطلع بداو چې جواندې نشي کولی عملی کولی شي. این الله اسم عمی شاو بے شکال لا آوری اغا چا تاچی خوخشی استا بیان و استا قرآن و او حدیت و تکی و من في اسمع القبور او تنشی اورو لیخ پل خبرام اغا چا تاچی بدی قبرو نو کی دیم خاص ملی تی نم رات دیکن نا دلدگو باکی تشویه نشی کولی تنوشی اور اورونکه هغه چاته جب قبرونو کې دي نظریه ډیر غلط شی دی چې نظریه جوړه شوې ده چې اوری کنه نو سربازی قرآن سره پرزول کوي ښا چې ته موعظه سکنه ښا فران سره پرزول کوي چې زمونږ دا اقیدہ ده د ال سنت والجماعتو چې مړي اوری قران ویناورین اوس د سر په جگړه ده په <coughs> ځان ته ویلادت کوي وای دا خو پیغمبر ته وی چې ته وطن نشې اوروله حریق اوری نو دا څنګه خبره ده <coughs> چې ته ما خواګناستې او اورې کنه نو زه یې تاسو سره نشم اوروله زوسه چې اړه خنیمه ستته نشم اوروله ولې په پیغمبر دي سګومان ستاګه اوري او د پیغمبره اناوري کنه په دې شرک سيو چې زیور پسې نو سړیر لوی لوی ګمراهه پکې راوځي ښا چله پیغمبر ته ويتی او تنشی او دی وی چې هغه وتنشی اورولي خمنه وته اورولي شو کنه او بیا دیگو مرای تیو گورا چه تالتا زی نسلا زی تبا اخپلا پا دیخپلا خلو اللہ تنشویل تالتا زی بسلا درکلی دا تیخو دید پاس درکلی چه زما نقوالا هر وقت قوالا ما تا فریاد کوا <تصفح> زما حمد و سناو آیا. آیا نتاغل سلا زی نتاغلی کسوی وی اللہ زمونگ ناوری و دا دی اوری مونګه غا ناوړي مونږه نانګاري او ځذي اووري وي ده بل دروغ جوړ کړو اغه الله تا توې او دینشي او ری پیغمبر توې تي او تنشي او ورولې ان ان تلع نظيره نيته ان ارسلنا كبالحق يم له گله په قران سرا بشير او ونذير چاله بخښ خبري ورکه چستا خبره ومنله او يرون كهغه چاله چين كار کوي وايم من امه تن او نو داسه او امه په دنيا کې الا خلا فيها نذير مگر تیرشي او پاغي کې پیغمبر هر قوم ته هر امه ته الله پیغمبر لېګله او دغه سه حال وي پیغمبر بس وَإِن يُقَذِّبُوكَا قدیس تا تقذیب كئی فقط قذب الذين من قبلهم نبیشة كام چه دغس تقذیب كلو پیغمبران ته در اغجنویلیو اغا قومنو چه مخد ده دینو جاتم رسولهم بالبینات و بالزبر و بالکتاب المنیر راغلو دیتا پیغمبران ده دی فمعجزو سرام چه اغا عقل د... سر معلومی و بی الزبوری و پاغ وڑو وڑو کتابونو صحیفو سرم یا لوی لوی سرم او بیل کتاب المنیر او پداسی کتاب رو لکه لکا قرآن عرصی و تراولو فاغی و نمانلا چی و نمانلا اللہ بس امینی ونو سماخست سم اللزین کفرو بیاونی و الماپا عذاب سرم کافران فکر فکان نکیرم الله بیا زما عذاب تاسو لريزلې هغه سرنګې شو یا نکیر زما انکار اغي خو انکار کاو چې موږ نه مانو تاسو خبره نه مانو به عذاب می پراوستو ناغي بیا چې غواله چې الله مانو یې یالله چې تاسو یې غمو نو ما وی چې نه ما انکار کاو زم ما بیا څنګه شو ما دا سوال نه قبل او دا واخ ک توبه نه قبل یې علم تر ان الله انزل من السماء ایمان و دلیل عقلی او بیا په دا مسله چې ګوري یو شان دی ځن مسلمانان سره موږ مرګ لري کاوه چرت ته چرت مسلمانو کارونه د شرک ک او ځان وې سره برابرې دی پنجاب که کار زی اگی جی ختم کئی گا نا نو قاری لی خام خام پیسی ورکی نا یو پیسی لی او زلدہ سی قاری ختم کو اما بولی فتح ورکولنو چه ختمه او کنو پیسه او ما لیراکو لی ماذا خوطالی و نا خلم او کاریما تاوی وی دی پا دی خپکی گی محولی وی دی وی چه دی پیسی وانخلی نو ټول سواب اوڑو اچه مون پیسی ورکنو مونگ سر نیم شی نیم سواب ددشی نیم زمونږ شي وی دی پا داو گورا قیده دا <ibilitylements> نداسی دا تول مشرکان چیدی کنها دیم شرک کئی نمبک خیر خیراتو کئی سره سر چیدی کنی منگا پاکی دان لبرخوکو پدی باندی برخوکی علم تر تنگوری ان اللہ عنزل من السماء ایمان چی بیشک اللہ ورید آسمان نوبو فاخر اجنابی سمراتن اللہی روبا سمونگا پدی سر مختلفاً الوانوها و یو شان ندی رنگون جدا جدا دی و منال جباله پا دی غرونو که گورا جدا دن تکلی بیزن ستک که سپینی دی چه خلق بزان لبیلدنگو نه سپین کردی ماربله لگولی دی دا سپین سپین بیزن دا غرونو تکلی دی و حمارن اسسری دی مختلف الوانه جدا جدا دي رنگونه داغي دا غریب وسودو اسفقه داسه تور دي دغه کارغانو پشان غراب کو کارغته وي کنه ته تور غرونه دیخه هغه ځان له حسن لکه څوک لګي په په زینو کې په جمعه نو کې تور تور کاني پکې اومي کنه دا ټول د غرونو اقسام دی. نلای دی او شانتی دی چې ته مونږ او دی او شانتی یو او مین الناسی بعضه او دواپی او دزی سنده سارونه او الانعام یو دی حیوانات او سارونه مختلف الوانه دي کی سمره اختلاف دي انسانان تو ګور رنگونه ته او سارو تو ګوراء جانور تو ګوراء مختلف دي رنگونه دغې کذلک څنګه چې دا مخکې ذکر شو قسمونه دغه زه په دې کې هم ډېر قسمونه لیکم الله یوسف وبسوک په شوي که په دې خبره باندې چې څنګه دا کائنات یو شان ندي فارسکي دیوبل نه بدل بدللی مذاقسیدا مؤمنانو کافرانو د هم یو شان تیندي جدا جدا دی. د چې پذي څو پوښو او یقیني پراره نو الله وي دعو لمالي دا عالم شه دغه پذي خبره پوښو د عالم شه د قرانه انما يخشى الله من عباد العلماء بشكا يريغد الله نا طول بنديان د هغه کی علماء بل څوک چې زموره لکه علما چې تاسو مره یریږي همراځه علما نصدي علما د قران علما د توحید غورو مفسرین تهغه دغی دا در سویلی امونګه زوتو امام مالک رحمت الله علیه وئی اِنَّا الْعِلْمَ لِيسَا بِكَسْرَتِ الرِّوَایَتِ عِلَم دیتا نوی جتا تا دیر روایتنا و حکایتنا و حادیثی ها دی وَإِنَّمَا الْعِلْمُ نُورٌ يَجْعَلُهُ اللَّهُ فِي الْقَلْبِ عِلَم خو يو نُور دی چلے دی چازل کیوا چی دیتا عِلَم عبد الله بن مسعود وی رضی اللہ عنہ <تصفح> ليس العلم ان كثرت الحديث وانما من كثرت الخشيه درک علم نو کی اوسل ډیر سز دکړ زکړ بس <تصفح> به علم چې لو کی ر ډیری ګن د علم زیاتی ښه خشيات تولي شير دعال حسن بسروي العالم ومن خشي الرحمن بالغيبه ورغب الله فيما رغب الله فيه هو عالمها دعا شريك الرحمن ذاتنا في غيبه <تصفيق> ایمان پیراوره دیکنه او محبت ساتی اغی سیزونو سرا چلاو طویلی چه دستا در محبت زیوندی او وزاہی دا فیما سخت اللہ و فیم او زان ساتی دا کارونا چلاو پی غسکیگی اغی نزان ساتی دقیتا اولیم آویلی شی اغیم بیاوی ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی چل لذین یعلمون علماء غیاء دی دی پوئی چل اللہ علا کل شہن قدیر چل اللہ پارس قادر دے پارس عالم دے ابن کثیر نقل کئی چه العالم بررحمن من عبادهی ملم يشرب بیشه ان ولما دا اللہ پنیز آغچاتا ہوئی چه اللہ سر شرک نکوئی وحل حلاله وحرم حرامه دا اللہ حلال حلال گرنی دا حرام حرام گرنی وحفظ وصیتہو جلاوتکم وصیت کړې دي ما غيږ ساتي کنه نساء کې تیر شيو چې ولا قد وصين الذين من قبلكم واياكم ما ګره وصیت کړې دي چې ان اتق الله دلارلانه یې و یقین کی چې زبا الله سره ملاقات کوم ومحاسبه به عملي او علما سري صاحب کي په عمل سره ودي تا علما وي د قران او سنت په استلاقه دایدي جدا او لمادي روح الماني وي العالمون بالله عز وجل علما دي چې الله پیجنې وَبِمَا اِلِيقُ بِهِ او اغا پیجنی چا اللہ سر صلائق دی من صفاته الجلیلتی دا اغا لولوی صفتنا وافا علی الحمیدتی دا کمال کارونها وصائر شؤونه او دا اللہ عظمت و شان لالعالمون بالنحو والصرف روح المانوی اگر علما نه چن صرف نه وي نور سندي خبر نه له نه نه دي صفات نه نه د سنه دا صاحب د بحر علم او العلماء هم الذين علموه بصفاته وتوحيده علماء دي چله په دی په خپل صفاتو نو سره او په توحيد سره او ما يجوز عليه او ما يجبل له چ کوم جایز کړی دی الله کوم واجب کړی دی الله و ما او چې کوم یې حرام کړی و اعظموه وقدروه حق قدرې هی د عظمت ساتي دا الله قدر کوي د ایت علماء ویل قران <تصفح> بې شکه یې ریګیداله نه پټولو بنديان او دا وه کې علما ان الله عزیز غفور او به شکل لا زوره ور ديو بخشش کونکي ان الذين يتلون کتاب الله دي ور پسیځه کوي ښا ترغیب قران ته او دا علماو بیان کوي هغه کسان چې الولي بیانای د الله کتابو بقام والصلاه زمان ډیر پا بندی و انفقو مما رزقنام او خرج کې داغی ناچی مونگولا ورکڑی دیم دا خو بلشان آلی ماندی که نخوا دا خوشت نپیدا کی زکدا تچی چاہتاو لماوے اگی خلاس نی ولی دی اگی خو انفقو کی ندی چلاوی خرچ کی داغی ناچی مونگولا ورکڑی دی شررا علانیہ پټیو کحکاری يرجونا تجارتن اغه امید ساتي دا الله نازغ تجارت ولن تبور چېغه تجارت چری نقصان نکوي اګه غټا غټا ده ها نقصان نه کړي دا تجارت چې سورې سوف کې براشي ابو دردار رضی اللہ عنہ ویلو چې ما ورې نبی صلی الله علیه یقولو چې ویه من سلکہ طریقان یتلو فی علمن چا اولار انوا د علم لپاره سلک اللہ وی طریقان للجنته نلا بدلرا جنت تلارونی سی تدغې فوجبان او وی ویلو چې الملائکه تا اجنه حتہ ریزن لا طالب العلم تعلم ملائکہ طالب علمانو توازری غړی په لار علم مقام دی او عالم بلا سنگای کنه ابي ايوي جو انه يستغفر للعالمه من بسماوات بس او من فلارضی علماء ولا ملائک په اسمانونو کې بخنه غواړي او چې په زمکه کې سي دي حتّى لحيطانو فلمایي کدي دریابونو کې سمندر کې غميان دي اغي ول دعا غواړي او بخنه غواړي ولي د علماء پوځه باندې الله دنیا تبرکاتونه رحمتونه را لېګینو اغي ته هم پکې ورسې کنا الله برکات ښارچا ترسي ناغي دعا کوي چې الله <خص _> چه چه دست یا کارونه کلی دی چه منگی امزان سر مالو کلو نطولا توتا بخناو داوتا که داوتاو که اغیوال دعا گانه باری لیوفی هم اجور هم پورا بار که اللہ دیتای وزونا دا دی ویزی دام من فضله او زیاد بار که دیتا دق پلی مهربانه نازکا چه اللہ بخشش کن که دیو قدر دان شکور اگه بند دا بنده عمل ډیر قدر کهی وَالَّذِيَ اَوْحِي نَعِي لَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ دا غی کتاب اللہ بیان شو الَّذِينَ اتنونا کتاب اللہ ترغیبات تی کم کتاب بیان ای اغا چه ما وحکڑ تاتا من الْكِتَابِ چه دا قرآن دے هو الحق و دا اقنی کتاب دو بار مصدقا لما بین ایده تصدیق دا غی کتابنو چه مخکد نو اِنَّ اللَّهَ بِعْبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَسْوِيرٌ بے شکا اللہ پر قلوب اندیانو خبردار دےولی دن دی کتاب تے ہر کتاب ہوئی نو <تصفيق> سکر ابداللہ ابن عباس ہوئی چِنَّ اللَّهَ اَوْرَسَ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ کُلَّ ان كِتَابٍ اَنْزَ لَهُ اللَّذِ اُمَّتَ صلی اللہ وسلم تا هر کتاب ورکو جنازل نازل وو هر کتاب هني ورکړي دا قران دې کنا دې کې اټول کتابونه راغلي دي کنا ومهمنا علي دې قران خو اټول آسماني کتابونه زان سرا پترخ کنيولي دي زکه ټولې ول ورکړي ثم ورسل الكتاب الذين استفنا من عبادنا الله یې ورکو هر کتابو خپل کتاب چې جنس کتاب دي هغه کسانو ته چې مونږ ورکلې په خپل ټولو بندیانو کې دې ټوم کتاب ورکه دا سي چا د ټولو کتابونو بنیاټ دي بلای په دې امت کې دریقه سم جوړ شو امينهم ظالم لنفسه بازي دینه اسوک دي چې زلمه کړي خپل ځان سره ګناو نه تنيوي امينهم مقتصد او باز اغا دي دی چیغی درمیانه دی گناه او نمشتا و عمالی او دی تا برابر وانت دي و من ام دی او باز اغا دی چدیر مخ کی دی فسبب دخپل و عمال و تا دری تنه ذکر کلو دری قسمه او طول مفسرینوی دار دی امت خلق دی و مومنان دی او جنتیان دی او طول خیاشان تی نشی که دی کنه ظالمانی <تصح> او تویی مقتصدی او تویی او سابقون بالخیرات مدارک هم اهل الایمان دا ټول مؤمنان دي عالی <تصح> <تصح> الجمهور ابن عباس رضی الله عنهما چې امه محمد صلی الله علیه وسلم دا ذریواله پدی امهت کی دي او بیا وی چې ورثه اللهم كل كتاب انزلهه تل کتابونه چې الله نازل کړو اديت الله راځم کړو فظالمهم <تصفح> <تصفح> يغفر لهو چې ګناهار ته غو تابخه نه وش او مقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا چې مقتصد هغه چې هغه سرباسان حساب او خپل لار سبا ته خوښي شي بیا ووي چې زه او سابيقهم يدخل الجنه بغير حساب او سابقي نه دي چې وي به حساب جنت تزيبن کثیر نقل کړي وو او دغه سید ابو بکر جاساس موي چې هاولای کله بمنزله تنه واحده تند ټول يومو مینان دي کله فل کله ومنهذه الامه سابقون سابقن اهمقري او مقتصدون ناجين او مقتصد بنجات ممی وظالمون مغفور له او چې کوم ګناګار دې په دې امت کې غته او بخنه کیږي دا بخنه بیا ډیره ترېقی دي توبه او بسینو بخنه شي سنه عملو کینو بخنه او شي چې اثر احسانو کینو بخنه او شي په دې دنیا نه پاتشي نو اخرت کې شفاعت 1000 سنه پاتشي نو سلګ وخت ته پاره وځنهم ته لرل شي واخري ځای به جنتي کنا په دا درېوالې د دې امت ته <تصفح> ذکر روح المعانی وی چې ولذي يعذذه معظم الروایات والآثار اگر قول چډیر احاديث او او آثار باغی دلیل دی ده ان الاسناف الثلاثه من اهل الجنه جدا دريوال جنتي اند ولهم بغي ايول تفته الا تفسير الظالم بالكافر ਵਿਚاي چې د دې ظالم تفسير په کافر سره کړه یې تمغه غلط شوې دي دي کی کافر نشته <تصفح> دا ټول مؤمنان دي دی. نبا زينا ګناګار دي چګونهونه کړی ځان سره ظلم کړی بعض یې هغه دي چې درمیانه دي او بعض یې هغه چې مخ کړی بل خیرات سمانه په سبب د خپلو اعمال صالحو سره الله په حکم صالح هو الفضل الكبير دا الله لیر ورله فضل له هغه فضل سدي جنات عدن جنته ادمی شو داخل وشي هغه ته يحلون من اصاورا خیستا بکلیشی با جنتونو که داغی با هگانو کنگرن چلا سنتا با شي من زہبین د سونی ندی ولوکلو آ او دمال غلر ندی او دا جنتا غمال غلر <تصفيق> ولی باسون فیا حریر جامی دا دیبا پا جنت کې داغی ریخمو نئی من اصاوی را را وڑی ابو رضی اللہ عنو ویلو چی نبی علیہ السلام ویلو چی تبلغو الحلیتو من المؤمنی حیثو یبلغو الوضو دو مومن مسلمان کالیبا ترغض پور رسی چی دی لسونو تولا چی چې کم دی تعدد دو او داسو برسی دلیوی تارویت ابو حرہ بیان کلیو ناغاو بیا په او داس کی چار دام تر ترخ پور رسو انزلو چی دا حدیثی آوری دي جنتونو ته بلال شي او جسانغه نه نوځي کنن وقالو الحمدلله الذي هو ب جنتیان چدا الله شکرونه دي د الله حمدونه دی هغه زاد اذهب ان الحزن چې زمون غمل لري ک <coughs> غمسو اته یو حزن الموت موت ډیر لوی غمو کنن هغه الله ختم کو یا حزن سو جهنم شکر دې چې دې نه بچ کوی به شکر اب زمونږه بخشش کوونکې دې شکور او ډیر قدردان دي زمونږه عملونو الزی ها غزات احل لنا دار المقامات چ مونږه راوستو اول په مهمان خاني تا الله باوال خپل مستیاور ورکی جنتیان له دې ځکه نه یو لوې ځای ولا جوړ کړې ناس وایي چې لاس تاسو نه پاره مې الماس تیار کړې دا دنیا نه وګتي راغلې او خوره هغه الله تعالی موږ څه وله ورکړي من فزله لا يمسن نافيان نسوبن جنتیان وی نرسمونته په دې جنت کې ستړيوالې دنیه کې خوکل په یو زیات درد وکړل په بلوز زیات درد وکړل او یو ورځ پکې داسې نه و عدالت سره والو نشته ولا يمسن فی الغوب او نرسمونته په دی جنت کې هغه بده خبرې د دینه خلقتانګی کنه په دنیا کې کبوبدان باندې خیې په صحت باندې خیې <تصفح> و چه دا خبر یوری کنا نمارز پاکی کورو کی کنا خوا دیر مرزو نده دی خبرو نا پیدا کی چې شکل ته گوره نا تاتا او پتاولگی تا او پتا پو باشی چه رد او چاٹیر زیاد تکرده دی دا نشت پا جنت کی واللزین کفر و کافران وصرالو او اغا طول مومنانو نو ظالم توي کافر چاوې دی هغه پوه شوې نه دي د کفر ذکر رستو رازي هغه کسان چې کافران دي کفر یې کړی دي د پاره ورده جهنم دي لا یقظ علیم نبا فیصلکی په دې باندې د مرګ او فیموتو چې دی مړ شي یوخلص شي دی وړې ری چې ویخه چې لیکظ علینا ربک په جهنم ملائکه تبوي چې تاسو سوالو وکړي او زه خیر سوال نه چله په مونږ مرګ راولی والله وی نه داوام تدیده دا لپاره خیر ده ولا يخفف عنهم من عذابها نه بس پکړی شي دینه عذاب د جهنم كذلك نجزي كل كفور الله يذقس زاوركم هر یو کافر له وهم يسترخون في هذه وچي وی کې ربنا اېره وزمونګه خرجنه مونږه وباسه ولې غلای بیره استیخا نعمل صالحا چې مونږ نېک عمل وکړو دنیا کې وسچل کو چې وځل تنه یک عمل کړل نیک عمل زېدي نعمل موحدین نوحدک و چې ست توحید او مانو استاتابداري وکړه غیر الذي كنا نعمل بغیر داغینا چې مونږه عمل کوو نه خو شرک او عبادت وکړو داغینه توبه ويسته ښه جواب ورکي اولم نو امركم ولما تاسو له مر نو درکړي ما يتذكروا فيه من تذكرا دمرا چې عبرت واغستو پاغي کېږي چې عبرت یې اغستدې وگو را دقا امرو ما تالا هم درکلوش پیت کالا همه دی جنتیان لهم ورکلو اغیی تو گو را اغیی ویزان کم دیتا ورسو اتا کم دیتا که ادوی کالا در تطلیوی تا قرآن ناوری دو یا تذکر و فیه من تذکر و جاکم النذیر اور اغلیو تاستایرون کی حق پرستو وست دل دا عمل نشکی دے فزوقو اوسا کیو عذابو فما لزوالیمین من نسویر نشتی ظالمان د پارسوک مددگار اتم دلیل عقلی ان الله علم غیب السماوات والارد بے شکا اللہ پوئی گی و غیب د سمانو دا سمان زمکو او بے شکا اللہ پوئی گی چې غرازنو چپسینو کی دی نہم هو اللذی اللہ عزا تجا لکم خلائف فی الاردی چویګر ذولې تاسو یو بل پسې پزموکا کی فمن کفرا فعلی کفرو چا چې کفر وکاو هغه باندې بخپل کفر ورپریو دی کدی وې جنا زمانی کشته دي زموارشته دي الله وینا تا کفر غیلا کړو فعلیه کفر او نزیاتی کافرانو تا کفر د دې آئند دربېم دغ په لفسره مګر کوسان څومره چیده کفر شرک کوي کنه نو د الله غوصه زیاتیږي اوبذیکم دی لا سچت کی چې الله تعالی جنت وړانده ولا عزیزل کافرین کفرم الا خسارن او نو زیاتی کافرانو ته کفر د مگر تاوان قل اره تم شرکاکم الذين تدعون من دون لسم اوایا تا خبر را که ستاسو د دې خدایانو نه هغه چې تاسو توازن تا کوي بغیر د الله نه صبر نشوي کنه الله توعیس ور لسم یاد کي چې لا يسمع دعاکم نوري تاسو هغه څه توازن کوي ارونی مازا خلقو من الارضی او هیما ته چې پیډا کړی پزموک کین املهم شركا بالسماوات يا ذي لر صبره خشتے پاسمانونو کې اماتناهم کتابا یا ما ته کتاب ور کړل دي فهم على بينه منه چې دا مشرکان وی مون سره دلیل شته څه دلیل له سره الله یې ما غذي کتاب نه ور کړل بل يذ الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا بلکه وعده نکی دا ظالمان خپل میند که بعضی بعضو سره مگر دوکی خلق دوکا کپ دیو بانده باندې چه دا زمونگ دا دیر پخوانه دین دیو دا دا مشرانو بزرگانو دین دی او دیتا چه سوکراشی نو هغه برکتی شي دا وعده و سرکی نو او اللہوی دوکا کئی ہے خوا یو لسم ان اللہ امزک السماوات والاردان بېشکه الله ټینګړي دی اسمانونو او زموږ کوم انت زولان یو نو ورځيږي نه خله ټینګړي ده په هوا کې غره ښه سستني مني وتا نشته کنه یو نو ورځيږي ولا امزالتا او کچري دو شو دا معنا ده اے اشرفتا علی الزوال روح المعنوی چه وردی که خواب نراتنگی خمانا دا کچرده سه کاغغون تشوکا نا این امسکا همان تنگ بناکی دی دوالو لرا من احدین حصو کن اللہوی کنن چستاو دی اولیاءو که خوارق سمجھتے کنن دازی با گشتے چه غیراتنگ که من احدین منبادی هی پس داغینا چه جلقی او یا منبادی هی جلالینوی اے سوا ہو در اللہ نا سوا سوکشتے چرا ٹنگی کی اینو کان حلیمان غفورا بے شکال لا دیر صبرناک دے ولی کستاو دے شرک تگوری امک کی تیرشی ہوئی چی دازمک آسمان را غرزی گی غفورا او بخشش کونک دے حدیث کرا غلیو چی کلی یهود ہوئی جاي اسلام د الله عزیزه اوزرل اسلام د الله عزیزه نو وېز مو قاسمانو نه راغور زیږو چې دا خبره واوریدا وله هغه وی چې مونږ خو الله عزیزه لپاره پیدا کړیو چې الله سره شک شرک نه کی چې مونږ توغوري نو زمونږه نه بادایې برت واخلي چې وحده لا شريك له عزيز علمان وقکارو کو نو راغور زیږنو یې ان الله مسبخ سماوات والارض الله ټینګ کړ چې ورګه تاسو ته او کم حديث چې ابن کثیر وی مشور دی چې موسی عليه السلام په لکه واقعیا شو په لکه کنه چیرې لاره بول عزت حالی نام خوب له ورځي عزا و جلل که نورزی نوی فآتو آو قارورتین اللہ خود هرسان خبری علیم بیزات صدور ده نوی دو گلیاسون نوی دو شیشی ورکلو او ته چه دادا غصی اونیسا او <تصفيق> چه <تصفيق> <تصفيق> اغا لخوب برقی نو اغاو جنگی دنو مات شو او ته چه کمال خوب راتلی دازمک آسمان با ام دا غصی مات شو ابن کثیر وی هادا من الاسرائیلیاتی دا اسرائیلیات تی داد من اللینو دی حدیث من کرن او حدیث کی انکار من کر دی خلق بیانی وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَادَ اِمَانِهِمْ دی مشرکانو با قسمونا کول پالا باندی پاقا قسمونا اور مان بے کولین جاہم نظیرن گراغ دی تسوک پیغمبرو دا یکون نه اهدى من اهدل امم ذیبه ذیور هدایت والشی ددی ټوله امتونو یهودا نو سواراون دي عرببا مخکدا مطالبه کولا چې راک الله مونږ ته کتاب راولېګه مونږ ته پیغمبر راولېګه مونږ به خلق ته سبق خو یو چې لم داس ایمان راوډیو داسه تابعداري کويخه بلما جام نظور نظیرن کل چراغ دی پیغمبر ما زادم الا نفورن نو زیات نکدی تا مګر ته یختم بیا ته تختی دو بیا کلی ک یم پر نهو دو مجبور ایکه په هجرت باندې دردیه خبره وا لوی کی پزمکه و مکرس سیئ زیاتیہ کذیتہ لوی کول پزومکه کی او ناکارا ناکارا چلونه او فریبونه د دې پیغمبر په حق کې کل یومن صبح کل بل من صبح ولایق المکر السیء الا باهلیهم او نو چا پیریږه ناکارا چل او فریبو مگر پاغه خلق باندې چسو کې کیم الله یو مکر الیک هو یبور دې وسو کولن په خپل بر راګیر شو پکې پبدر کې راګیر شو احزاب کې راګیر شو واه لي پس دي انتظار نکي نور ستا الا سنت الاولين مگر غا طریقې او عذابونو د پخوانو قومونو ته نو چری باندې مه دل طریقې لرا بدلی دل تبديلا څنګه بدلی دل چې د عذاب نه رحمت جوړ شي نه دا د لز قانون نه دی کا نه عذابینه او عقاب عذابې دغه نه رحمت نه جوړیږي ولن تجال لسنه الله تحویلا انا به امید الله طریقې لره اوریدل چې یو چا کړی آوازه په بل چې اور پریوزی نه دا, دا الله پر دین کې تحویل او سنت کې تحویل او تبدیل نشتا دا غوډي تحویل او تبديل کوي ګنا پخپلو کوي زمونږه نیکشته اللاوینا ذانی شیکه دیخه عالم یسیرو فلارض ادی نگرزی پزمکه کی فیانظرو اودی ګوری که پکانا عقبۃ الذین من قبلهم سرنگیش انجام داوی قومونو چمخ کی دینو وکانو شد منهم قوه اوغی دیر زیات الدین په طاقت کی په مال کی په اولاد کی الله ویری مان ندان خلاص کړی شو مزی ورا ن سوزان خلاص کی اما کان الله ليعجزه من شيء الا غزات ما دي چې کمزوري کې دل راس شي نه پس مانو نو کې سوخت نه پس مو کو کې چې د الله مقابله وکي انه کان عليمان قديرا بيشکه او پارسه پارس درد ښه و عذاب دل تنور کینو واده کړی درو خه کو ور ولو هو اخذ الله الناس بما کچری نیسی الله خلق لارا د عمل پوجا ما ترقالا ظهرها منتابتین نبهو پرخه پدی مخذمکا سو زند سر بوم نو پیماش میگه الله عذب نو بیا سن بچ کی ولاکی یوخرهم لیکن رستقی دی لرا عجل اجل مسما اغنی ټی مقرر شوی پوره چا قیامت ته فَتَجَاءَ جَلُوم کَلَچرا شینې ته دځي فَنَ لَکَان بِعِبَادِهِ بَصِيرًا نوبیا الله خبر ده خو بیا الله دزی د عملنا او د عاقذو د هر سنه خبر ده هغه بوله بیا دغی موافق سزا ورکې کنا سورت یاسین سوره فاتح پرسه ذکر ک نزول کې په د سورت جن نه ده اونا ثبت داده چه مخ که عقلی دلیل نا تیر شو نصورت یاسین کې د پخانو حق پرستو نا نقلی دلیل پیش کی صاحب یاسین او دغس نور پیغمبران چه غیده اما سلکلیو که نخوا دیم داده چه مخ که توحید ثابت شو ندی صورت کې د دعوت طریقی خواهی ځه توحید غوړې پاره طریقه نه راسي د لپاره خاص طریقې دي چې او سورۃ یاسین کې سورۃ حمیم مؤمن کې سورۃ نوح کې ذکره شوې طریقې به ځان نه جوړې ته دریم داو چې جنميان اووي چې الله مونږه وباسه عزیز سورۃ کبوی چې دا هغه خلق دی چې ما هلاک کړي دی, دی دنیا کې تهاک شول ته به هم چغې ووي یو ځدي دپار دا دامه شتهه سلورم چویلی اخران. دا او چېویللي و ته ضررووا زتون زه د بل بڅوک نهشي خپل بوج, بوج باړي نو دلته به دغې تفسیلو کې چې د شفاعت شفااتې قهريو صاح یاسیین قول چې تو غنیې شفا همشي. او پینځم داو چې شیطان دوشمنی ذکر کړه کنه چوینې صاحب دوشمنه سره وسوره یاسین کې وی چې الله قیامت کې وی چې لم احد الیکم یا بنی ادم الله تعوذوا بالشيطان ما تاسو نو ویلی ته د دوستی سره خو عبادت یې کاوي کنه شپګمدار چې سورې فاتور کې وی او من معمرين چالل لړ ډیر مر ورکي چالل لګ ورکي په سورته یاسین کې وای چې دا لګ مرخه دی غاره ښا وممنو امرو نناکسو فل خلق چومری ډیر شي نداغنه سبلس جوړ شي والته یری اوم ذکر کوي پیغمبر توین نواتن زیرمنه تواز ذکران سورته یاسین کې وای دیت وضاحتو کداغی چننما اخشا اللہ من عباد العلماء اگر دلتاو خو خوا خو خو؟ چمانیت تا دا علماء دی دی بستا دا بیان نا پیدا کلی علت امیلی واللہ خلقکم من ترابن الله دا خاور نه پیدا کلی سور یاسین کی باموی اولم یر الانسان واننا خلقناو من نطفت دی زانتا نگوری نو نا هم داو چی و اتخذوا من دون الله جری بغیر د الله نیولی په مدد او په نصره سره سورۃ یاسین کې وای نو اچویل من یور د عزت ته دا غوځاحت بو کی ځای عزت سو ا دغه چاله نیولی ز خپل امداد د پاره سورۃ فاترك تسلیوا چپلہ تاذب نفسک علیم حسرات سورۃ یاسین کې وای ولا یحزنک قولهم د دې خبرې د غمجننکی غاره داوازه سورۃ انف شفات قہری په واقعه د صاحب یاسین کې صراحتن ذکر کړي او دری باب دی اول باب دی 31 ایت پورې هغه کې تصدیق د رسول اول د قران بیا تخويف د دنیاوي په هلاکت د قومونو بیا نقلي ذل د مرسلينو او د صاحب ياسين نه پدې مسله دو دویم باب 73 پورې دی هغه کې زواجردي او دلائل دي عقلي رد شفاعت قهريه او بشارت ته فرض مؤمنانو ان اصحاب الجنه اليوم او بیا دریم باب تر اخيره دی دي اغه بیا دلائل دي په احدانيت باندې زجر دي مشرکین له امونو کې رینو د قیامت لا او تسلپ اخر کې او حتمیه په توحید باندې فسبحان الذي بيده ملكوت كل شى صوره یاسین ممتاز دین پرد شفاعت قهری صاحب یاسین نا او په اسباط د قیامت په خاص دلیلونو سره چه وآیت اللهم وآیت اللهم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین اللہ پوئی پمانا پو دے دی والقرآن الحکیم گوا دے قرآن چه دے حکمت کتاب دے حدیث کراغلیو دا نصر رضی اللہ عنہو چنبی علیہ السلام ویلیو لیکل شین قلبن وقلب القران ياسين ارشل الله زړه پیدا کړه دا قران زړه سورۃ ياسین ده اب یو ویلی ابن عباس رضی الله علیه صلی الله علیه و سنتو یره زماده ډیر آر ارمان دي چې انا فی قلب کل انسان من امتی چې ک نور ني نو سورۃ ياسین ده هر امتی په زلو کې دبونو کاسي ذکر کوي حدیثه <coughs> قلب القرآن ویلې او ویلې چې کله اوسالم ری نن کذنی نو داوته وای دکذیسره نجات راځي کنه ان کلمن المرسلین به شک ته خام خداري پیغمبرانو نه یې چې ویګلی شو په توحید باندې علی سرات مستقيم اور سورت مستقيم چې هغه د الله توحید تنزیل العزیز الرحیم نازل হইল قرآن تر طرفه دا, طرف دا غزه ذات ندی چې زوره ور دی په دښمنانو او رحم کوي په خپل بندیانو لیتونزرا چې ویریته قومم ما انذرا باهم هغه قوم عربو چې ندیرول شيوم شران د دې رزهمانه قوم غافلون زی غافل دي نو قرآن ته دغه خپل خلق و قرآن ته که کنه خدا و ته بس کو مزرزه اجزان په غفلت کې لالشي دنیا نه لقد حق القول على اکثرهم یقینا چې ثابت شوه دی قال لا ذا اکثر و لا يؤمنون دذي زکی ایمان نه راوړي دغه الله مون تعالی یې کنه ها پیغمبر تم چې دا ته پریشان نه پریشانه, نسل پریشانه دا خو په دیبه زماده عذاب قول ثابت شوه دا زکه ایمان نه راوړي امنګل گیایو غمونہ چاڼو کنا اننا جعلنا فی عناق امغلالن یا دنیا سره لگی چلایمږا چولی دی دی پسټونو کې توقونا او احقاری نه غوره ها لوی لوی توقونو تاسوټونو کې پراتدی دا ولي علما نکړی چې ایمان را نوړي فہی الازقان اگا ترزن و پوری را رسیده لیو و دی پاگی ایغ نیغ دی نصر و چطولی نه او برکولی شیئی و دقا حال کی وضیح دنیا نخواب او یا د قیامت مراد تینا دی نا اگا خوبی خلقوی نی بلکلو مونگ باوگر زود دی پسٹونو کی توقنا نا اگا با دی وی او دی او پاگی ایغ نیغ وی وجعلنا من بين ايديهم صددا ومن خلفهم صددا ا مونږه پیدا کړی دي د دې مخ ته دیوال او د دې دی راستو دیوال فق شینا مونږه پټ کړی دي په خپل قهر کې هم لا يغسرون ذوس چیرته دلیل ويني او چیرته دي حق لار ويني نشيلي دویم تسلیده پیغمبرتا زگاو پسی بگرزیدو بیتولات براتلو نمی پری خودو کلویر پسی گھٹی راغستیوی اللہوی دی تانشی لی دیکھا ما د دین دیوالون چاپی رکلی د خپل قهارا او غضب نو دی تانوی نی چتا تا نقصان در کی لہوی بسرون مانسو مدارکوی لا تعمل لهم ولا تبصر لهم نبه کی صفیرشتې نبه کیه عقلشتې متعامونا ان النظر فی آیات الله دا سلانځ دی چې بالکل د الله په کتاب کې فکر نشي کولې کنه وصاو او علی برابر برابر د پدی باندې انذرتهم کته او یاره پیغمبره املم تنذرهم کته نه دی مان نرولې انما تنذرو من التذکر بشکه یا رولی لشي ستا یول فید ورکولشي اغه چاته چاې قران سره محبت ساتي چې ګوره نو قران وې ترخکی روان وای هو په خلاص کې نیسه ښا چې کله قران ولې ځان سره نو په دا خلک په اعتراضونو ته ناسټه کنا په پله نوې په بل اعتراض کوي ملای او ریته واست قرآن فائدہ ور کی وخشی الرحمن بالغیب او غچی ریگی درحمان ذات ناولید له نه دی دا داغی انما یخشى اللامن عباد العلماء قرآن پخپلو چې علماء غچی ری کیه را موجودی خبرو بمغفرته مهاجر کریم نذیر ور کذی بند لرا په بخنی سرا او پاجر عزتمن چستا خبره وريده بختورو مدت اللہ دیر ورکا کنا تبشیر نه چلا وتا تا تبخنکی دو گناو نو چهر سمردی کلی دیر ارگا ما اللہ و لوی عجر در کئی انا نحنو نحی الموتا بیشکمونگا جوندی کو ملی تدا قرآن و آیا خلقو تا ندی ملدی جوندی بشی ایر رشاچ ملدی خوا تو بچه بدی که کومو غناهونو کې مبتلا وکنه کارون کا کارونه کوله چوس ور پورې خان دی وی مونږه کا برتموږي ښه خلک چې مونږه لدارا کام مونږه لنګارا کام مونږه پلان دی هغه نه داوس ور پورې خان دی کنه هغه مړي جوندي شو په قران سره ښه ونكتب ما قدموا واثارهم الله يمون سره د عمل دومره قدر دی غفور شکور شکور ل ذکر شو کنه دی وضاحت کی چې مونږ کو اغا ما قدمو چی دی زان نمخ کیس لیګلی و آثارم او زان نیروستو پریخی الله وی ټول ما تقدم و ما تاخر مخک سمانا چې وس یو بنده خروغ موټو خو جونده خو اقلمند او خمالدار او بس ما لو ورکی دا اللہ دا رضا دا پار دا لا یووازي موحدينو تدا مقام ورکړی ښا چبدي روزه کې زديد الله سره نسومره پیسې وته نو لالي کنه ما قدمو کړه له کله مرکز له لې کله دا قران خدمت ته کدل کله دل ضرورت ته زده مخ کې ولي ګلو او آثارهم او چې رستو ته نه کم پات شي نو الله دا ټول لیکم با سرهم ادرسه حدیث کی راضی بنو سلمہ او قبیله وا دری کورونا ډیر لريو د مسجد ابن ابوینا را دا وکړه چې مونږ دل ته ځان لازم وکاخلو د جمعه سره نږدې نبیلی سلام خبر شو او ته نه د یاره کوم دی یاره کوم تکته به ساو کوم پهلو کورونو کې خپلو کورو کې چې تاسو راځې نوستاسو قدمونهبلیکلی شي او یاره چې ته پنده وخته زی راضې ځې را ېټپال کوې که نه نو دا قدمونهستا لیکلی شي که نه نو ځکه فوزیل ابن عیاض نور چیرې کله الله نه څه شي کړ ته خطا کې دی کنه لذاوت خطا شیو چې بندر راځي جماعت او قدمونه کې دي ناغي پسې هوا خچلي کنه کراچې کې ناغر وان کې خو لیکن الله نه نېریږي هغه لیکلي چې ندابوي ما قدمو وا आसारه هنداله او حدیث کې رازی چې توفار رجلن بالمدینته مدینه کې او سلیم ورشو فصلى علی النبیو نبیلی اسلام په جنازه وکړه <تصفح> ابي اچي هرې قبر تک وزو نبیلی اسلام یا لی ته توفى فی غیر مولده کاش کله چا بل ځای مړ وې په سفر کې نو خبره وا ویل بن له له قیص له مم مولده اله منقطع عصره فی الجنه زکه جبل <سؤال> زمرشي په فرادي کوي کې نو دلته <سؤال> په جنت کې دمر ازمکه کټ کړي شي چې د د پیدایش د زینہ تر د غځې پورې چې د بکیمر شي سومره زې وو د زنه کراچنه کلی پورې سومره دی دي ا بیا وړي قسمت خرابې کنه ها پیغمبر ار مانو کوم مدینه کې ګوره مدینه ته خلق ځان رسې هی چې کاله ترازه مرګ راغره او غوی چې دې بل ځای کې ونښبوې زکه چې عزیزین ابو تر شام پوری کال تا وتره عراق پوری کال تا وک زموکه کچوي نو وا اثرهم دا د د د مرگ ناروستو ګور دا خو سده عمل نه دی کړی مړو دی و دوم رکارو کو دا اثر دی کنه او کل شین احصنه فی امام مبین او الله وی هرشه مونږه شمار کړه دې په خپل دفتر کې چې لوې محفوظ دي و دربلهم مثلا اصحاب القريه دا دلیل نقلي په خوانو انبيائونا بیان کديته په دې قران کې دا کې کلي والا ذ خلق اصحاب القريه ارې وکلي چې ولاته معلوم دي اجال مرسلون کله چراغ لذيته پیغمبران از ارسلنا ایم و سنینی کلچه اول راولیگ المنگ دیتا دوتنا فکذبوه ماغی دروغ جنکلل فعزز ناب سالس نمونگ دی نصرتو کوا پا دریم سر دریم امر سرولیگا چه جماعتی نجورشی فقالو نطولو و تووینا ایلیکم مرسلون ای کلیوالو مونگ تاسترالیگلی شیویو بلچاتنه غور تاسو ته الهیکم قالو ویری مانتم الله بشر مسلنا تاسو غزمون پوشان بندیان یا نه کنه نه تاسو اگر بنديان زمون غ پوشان را تکالار الهل چته بل شانتی خلق به رات یا ومان ذل الرحمان منشن ندنازل کله رحمان پتا سو باندې سواهی ان انتم نه تاسو ما ګرځروغ وایونکي په خوانو مولانا وداد ترجمه کولا چاته مشران ته كنچابولاسو خاطر به کنه نو به نصرت یسیني چاته هلو زده دیږي کې ودا سمانا کولا جدايه سال اسلام خپل مارګريولې ګل یوکلې ته انم به و تا اوغست چانتوا کیه دیونم صادقه دبل نو مصدوقه دبل هم دا صحیح نه وا حلاوي ارسلنا ماولي غلي عيسى عليه السلام نو لي غلي ارزي وته مرسلون بياب يوي پیغمبران خارته وي چلار له لي غليخه اوغان تواقيه نه وا زګان تواقيه يوسما ودلت الله او چې باغی کولې عذاب راغی ختم شو قالو او پیغمبرانو ربنا يعلمو رب زمونږ ډیر خپويږي انایلیکم لمرسلون چې مون خاص تاسو ته خامخاله لګلی شو یو وما علينا الا البلاغ المبين نشته په مونږ نور څه زمواري مگر رسول خکارا قالو او یګم وکړی والو ان تتوييرنا بكم ستاسو د وژنه مونږه خراب شو زمونږ ډیر خو وخت یې ده اډیر خو ژوند او موسم چې تاسو را لایو دار شینه برکت اوچت شي ابن عباس رضی الله عنهما وي یقولون ای خلق وتوی چې ان اسواب نه شر فنما ذلک من اجلکم او کوم تاسو نو نقصان را اورسیت کنه دا بس تاسو د وژنې از ظالمانو زکایه د تاسو شریان دی مخکې داسې کارونه نو اداي سوکړې اداسي فسادونه نه وجې تاسو راغلیه نمونګه سپیر شو تاسو پوجبان ته تتویرنا به کوم ویږي مونګه ان تتویرنا به کوم مونګه سپیر شو تاسو پوجبان دی لئلم تنتحو کمن نشو دې خبرونه لَنَرْجُمَنَّكُمْ اُبُولُ تَاسُ پَكَانُ وَپَكَتُ بَانْدِ وَلَيْمَسَنَّكُمْ مِنَّا عَزَابٌ عَلِيمٌ خَام خَاب وَرَسِتَا اُسْتَازَ مُنْدَ لَاسِنَا عَزَاب دَرْدِنَاكُمْ <تصفح> داد دا آغی قوم جواب مجاہد وئی ویو تیوی چه لم يدخل مثلکم الى قرية الا عز با اهلها ویتا مونتا معلومه ده. چ تاسو کوم په تللی یانو التل عذاب راوستره یم برانو ته ویگو ابن کثیر نقل کړی لم یدخل مثلکم الى قريه الا عذب اهلها دومرس پیره قالو ویری تو ماکم د تاسو چې بدبختی او بد قسمتۍ ادوې دا تاسو سره ده تاسو عمل ده ا ان ذکرتم مونږ زکاس پیرشو چه تاوستام دا توحید بیان کو تاوستام د اللہ سناب دعوت در کلیشو ای بی توحید اللہ و اخلاص العبادتی قدیس اوک سپوری کی گی اینو ذکرتم دا دیو جناچه تاوستام دعوت در کلیشو توحیدهم بل انتم قوم مصرفون بلکی ایتاسو یا قوم مشرکان د دې جگړ او انبيي دي سره لګیاو قوم شورز وګو ادیکه صاحب یسین راغی چې غدي سره مخ کې ملاو شیو چې ته په لار کې ايمان پیرا وره چې خبر شو چې ملمنو سره د خلکو جگړه شروع کړې ده نو راغی په منډه وجا امن اخسل مدینه رجلن يسعن راغی دا غلری طرف ده خر نه ده کلینه یاو سړی چمن دی والی حق برس بزن رسې کنا د یو مقام دی اوس د دعوت طریقه هي چې صاحب یسینا زداګه قال یا قوم التابع المرسلین اتبعوه و یو هغه چې زموږ قومه تابع داریو کې د پیغمبرانو تابع داریو کې مله اسلکم اجرا دا هغه چې تاسو نه سوال اړین سوال دې خبرې بوج در باندې نغورځي وه مهتدون او دې پخپله په حق ديم د لار سیداده د دې دین سیدې دی زی دی پیجنم نو د دې مرګرتیاو کې ښه دا زو خبرې وکړي چې څوک په حقای او ستانه سنغواړي نو د حق پرس دی ښه دې پرېدما بلې طریقې ته وګورئ وَمَالِيَ لَا عَبُدُ اللَّذِي فَتْوَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ سُدِي مَالَ رَا چسد عبادت نكم دا غزات چده پیدا کرئم وقت بتاس واپس کرشم فزان خبر راریخا را مَالِيَ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بولی مَالَ سُد تَكْلِف ده ادا چض... سنوئی چه مَالَ کم اے خلق قول تا اس کسا چل لے چه دی خبر نمانه مقابلی ته ولار شکنه او ب عزت کې وراشي نو دې طریقه دا چې ته خبره کین او په ځان به راړې را چې رزډیر ګناګارې ماو رزډیر کمزورې ماو الله دې مال توفیق راکيو ما یمنعونی من الاخلاص لِلذی خلقنی وَحْدَهُ لا شَریکَ لو ابن کثیر وی چې زو بل هغه ذات ته پاره اخلاص نکوم عبادت نکوم چیزې پیدا کړې ما او دلته تا وتاسوم واپس کړی شي تاسوم بل لار نشتا ا اتخذو من دونی الهاتن سم بغیر د نه نور مددگاران ان یریدن الرحمانو بضرن که چیرې راځو کی اگر رحمان ذات او زما په حق کې د څه تکلیف او د څه لا له تور نه ان شفاعتوم نو نشر لري کول زمانا شفاعات دي الها زرم دنیا کې نه مال سپه درا کول شي نه اخرت کې ولاي انقذون ان ما خلاصول شي ده الله د عذاب نه دي کدي شفاعت کوي نه قبلي الله کنا زمو دایر عقیده ده رد شفاعت قهري او دا غي مطلب بیان کو چلاته زرو وازره ته مزرو خره وين تدعو مسقلتون لحن... لم يحمل من وشاء شنو شي لري کوله کنه ان یذل فی ظلال مبین ناغي وی وله په دې کې ګناه دي آو بیشک ازو وشم پداه کې دو په ښکاره ګمراهه کی نو وی ولیت ستاعقذذا چې تمون باندې رات کئ او مونږ تمشریکان وې ان یامنتم بربکم فسمعون ما حویمان راول دی پربستا سبان دی نو زمہ خبره واورای چې قیامت کې بیا مالا گواہی کویم حقيقا متوي یاره پیغمبرانو توي بس خلق راځم شي اوراګیر کو هغه سه اجز کمزور او بيمارو او پخپوکي دل کوي چقاو کلمي تراو وتی قیل ادخل الجنه هو شو صاحب یاسین تا چې ز جنت تا نا خود آغی سراو سو کوئی بیعث وزوزو سو کوئی زولندی کو چی خلق برت و آخری عرصی چی و سرکڑی نا روح یادی کنا دمرگ نا پسخ روح زیا جنت تا یا جہنم تا قیلت خلیل جنہ بی دخول قال یا لیتا قومی علمون بما غفر لی ربیم پوی صاحب یسین الت جنت کې لګیا لري ہے افسوس زمو قومه کتا سو پوی دی باغ سو اجتماع الله بخنو کلام چرب زم ما دی وی ظلم د ډیر عزت مندونه کتا سو پدی پوی دی ان تاسو به چرین کارنه کوخه قال کتادا کتا دوي جعلوا دی لګیاو او شا تورا اخلاسو بے پگٹو و هو يقولو اغبوی چلا ام مهد قومی فا انہم لا یعلمون یا اللہ از مهد قوم تہدائیتو کدی نپوئی گی ایبن اباس رضی اللہ عنو ماوی نسح قومه فی حیاته و بعدم ماته اجیب سرےو پو جون دیم قوم لخیر خوایی کولا چیا قوم اتبعو المرسلین اتبعو ادمرگ نفسم لگیا دی ویاله تقومی علمون بماغفرلی رببی خیرفازی تووینه چې بخانو کرما ترپ زمان او ویگر زوما لرد عزت مندونه ولي کرامت څو ته وی جنت ته جنت ته بوت لوندالوې کرامت ته د اخرت په لحاظ سره ومانزلنا علی قومی من بعدی من جند من السمای الله يمون نو نازل کړي د فقوم باندې پس د مرگ ددن سلخکری د اسمانه وما كنا منزلين انمونګه چری لخکری راليګو ان كانت الا صيحه واحدهن نه اهلاك ذي قوم مگر یو چغا خامدون پس ناخ صاپا سالو پراتی پس یو چغې په شو اغه لغ تباشو نبیلی سلام ته او صلى الله عليه وعلى ابن مسعود ثقفی ثقب قبلی نه او راولو بیا نبی سلام ته ویزه زما چې خپل قوم ته دعوت او رسو ما نبیلی سلام یې زیریګن پتا باندې زکه ما تاسو ته معلومه وکنه هغه وینا بس ارس چی کیږي نو چې لولو عجیب نوې اووازه یا معاشره سقيف <تصفح> <تصفح> اېدا سقيف قبيله خلقو ان اللاتا لا لاتا وان العزا لا عزا لات اس شي نه دي عزا اس شي نه دي تسلمو اسلام قبول کين نو بچو شې وره د دې لري او یو صلی سره لن او چې وی ويشت پدي پانډه دې کدا سی اوزېدیچ راغي ویننه ودری اک حل وتوي اک حل نو بس دا غیبینه نا شهيد شونو نبی الله اسلام ته په تولګه دا خبر رسول نا غوي وی هاذا مثلو مسلو صاحب ياسين وی دا زماده وخت صاحب ياسين دي چا سره څنګه کلیون د ثرا اوروي بن مسعود سره انداسو شو ابن کثیر لیکي یا حسرتن علی العباد هین افسوس پداس بندیانو داوی ملائکو ہوئے نو اللہ اچھا باندے افسوس نو کہی مایاتی من رسول ندراغ لدیتا سک پیغمبر اللہ کانو بی استحاضیون مگر دی اور پورا ٹوک شورو کری دی علم یارو نگوری کم احلکنا قبلهم من القرون جس مرحلک کری دی منگا مخدذینا قومنا وملکنا انهم الیم لا یرجعون چغی دنیا ت بیا واپس نراضی نی روح واپس راضی نی بدن واپس راضی از خلقت عاقدہ جمع خام راضی تاول بابو ادیکہ د تسلیات و او دعوا قلیل نقلی دوم باب د او پاری کی د اثبات د قیامت کی په یو ترتیب سره دلیلونو وَإِن كُلُ لَّمَا جَمِيعُ لَدَيْنَا مَخضَرُونَ او ندی دا طول جه علاق شوی مگر غنبا مُنسر حاضر کلشیم فَایتُ اللَّهُمَ الْأَرْضُ الْمَيْتَحَ دلیل دا دید پارا پاراتلو دا قیامت بانده دا زمک دا چه مڑای وچه احيينا مُنگ جوانده کو واخرجنا منها حبا او روبا سود دینا دانه فمنو یا اکلون نخلق دا دا قیامت دلی چې دغه سه به خلق راوځي د قبرونو نه امون پیدا کړی دي په زمکه کې باغونه ده کژرو ده انګورو امون غبویل دي په کې چینې لیاکلومن سماری چې خوراکو کې خلق زمي او د دینه و ما عملته ايديهم ادي واسل گئی وي بچي وګور کنه دا زما د لاسو گاټا ده او گوره کنا دا دا بدن وینا د خپو سرته او د سره سر غخپو تا ده اسی دوره د گوره ته نسبت کوي او چسو کتوی چه لکه دیر ده بردست پسل لیر دیر ده بردست وی ده زمان جیب نه پوسو که ده اسی شوی دی و اللہوی نزس مکوا کنا وما عاملتو ایدیهم ندیکل دی کارون لرا لاسونو ده خلقو افلائش کرون دې الحمدلله لنوي او دې ماشاء الله لنوي چې کل خپل جیب ته نسبت کوي کل خپل کار کسب ته نسبت کوي کل خپل تجربه ته نسبت کوي د دې خلقو ناشکرۍ ده سبحان الذي پاک دغه ذات خلقل ازواج کلعاج پیدا کړی دي جوړه ټوله مما تم بتل ارض دغه نه چې زما کې زرغونې هغه کوم نرو ماده شته جوړې بوټو کې ګوره و من انبوسیم دا دیخ پل زانونا و من مالای عالمون او اغسو چی دی امن پیجنی هر سکی اللہ پیدا کری خواه صرف یو ذات دا چې چی دی اغیواز دی وایت اللهم اللیل او دلیل دا دی دی دی پراتلو د دا قیامت داشپا دا, دا نسلخو من اون نهارا منگا اوباسو دا دینا اغروز رنا دا اغی تکا دی اوشی نچی سرمن پ مزلیمون نه س باې پهتییاه ک شي اصل دنیا خو تیار ده کلله پیدا کړي ونو ونو پی نو تیار وه نو نوې پراښې نظرونه سادر یا پی غړهو الله و چې دا نظره غړ کوم نو پ مزلیمون بیا تیار ک شي او تجریل مستقر ل او دلیل ددي د پااره دا دی. چروان دی واخ خپل مقرر شوی وخته پوري ځالک تقدیر العزیز العلیم ده اندازه ده دازد د هغه ذات چې زوره ورده او پودي پارس باندې ابو زروی چې نبی له سلام ما ته وزلوی چې هل تدری ان تغرب الشمس ته خبر چې د انور کم زی ډوبېږي قلت الله ورسولو علی ما ماوی چې لغه پويږي پیغمبر به خبري مونږه خبري قالا ف انها تذهبوا ان ورزی زی زی حتا تسجد تحت العرش فرد دې چې د عرش لاندې سجدا وکړي الله ته نو یسو ته حکم نشوي د مخ کې تلو نو په سجدا پرو تھی اجه حکم نو بیا مون تر او خېجن نو ری مستقریه ده غابه اسوکت نه مرات قیامت اخلي والقمرا قدرنا و منازل ان اندازہ کړي د مون داس په دا اندازہ کړي دا, دا, دا خپل منزلونو کې چې دیرش ایا کوم درښت حته عاده تر دې چې بیا واپس شي کل عرجون القديم دمر نریشی په شان دا غزلی سانګي د کجوري چې زله سانګ یو غسر کی نریک اورا کا او میشت نه جوړ شي کنه ته بیا حالت ته واپس لالشمس یم بغی تدرک القمره ننور لرد اختیار شت دم چلان دیږي سپوږمۍ او یوځے کې جمع شي داسې چې تشوي په اسمان کې جنورو لګي سپوږمۍ لاندې کینه یو په کمزوي کې دی بل کمزوي دی په خپل ترتیب باندې روان دي واللله له سابقنا راو نه شپا چې موږ کېږي په روز باندې چې دی په ما خامشي دی په انور راو خيږي وروشي اور پسی شندہ سے بلکہ او پس بیاش پرا شین داس نه دی بلکې خپل ترتیب باندي الله چې مقرر کړی او هر یو په خپل اسمان کې لامبو او ان کې آیتل لهم ان حملنا هم او دلیل د دې پراتلو پر راتلو د قیامت باندي ده چې لا وي ما خي جوليو ذریتهم کمرتن ادا کیشته او به لې شي نو بیا ذریت خپلما نه نه تین انسانانو او اولاد <تصفيق> دا تمه علیہ السلام او نوح علیہ السلام اولاد او کمرت نه سفینه نوح شی نوح علیہ السلام کشته بیا ذریات نمرات اصل اصل اخو دی مشران دی کنا نمرات دای هم ددیغه دا مشران نوح علیہ السلام او دغه دری زامن په ګشته ډکه کړي شوی کین وَخَلَقْنَا لَوْمِمْ مِثْلِ مَا يَرْكَبُونَ امان پیدا کلی دی لرا پشاند دی کشتے پوچ از مکا اغاچ دی پی سورلی ابن عباس رضی اللہ عنماوی ایل ابل او خانی آدی فَإِنَّا سَفِينَةُ الْبَرِّ د وچی کشتے دی کنا سمرس آمانون اوڑی راوڑی فَإِنَّا شَانُ غَرِقَهُمْ فَلَا سَرِيخَ لَهُم الله وکموږ اراده وکو نو دی غرق په دې دریاب کې بیا بنیدې دې په اړه فریاد رسو ابن جریر وی لا مغیث لهم جدی و تاوازکی چې غوث د زمانه ابه راباسی الله وینه نبی فریاد رسد دي ولهم ينقذون انبذي بچي د عذاب نا الا رحمتا داچه بخیر خیریت سر چلی گئی پوری را پوری کی نو اللہ ویداز ما رحمت تی ومتان الہین او تر یا وقت پوری نفور کم خلقولا نو دیتینا غلط مطلب واغستو کلا چوی ویلی شدیتا پر نصیت کی چوی یرے گئی دا آغا عذاب انو نا چستاسو مخی تدی پاسمان انو کی او آغا چستاسو نروستو دی لعلکم ترحمون تاسو باندی برحمو کلیشی نو اعرضوه د نمنې کنا نصيئت نمنې مخالي او ندي راغلې دي تاسو معجزات معجزو د خپل ربنه پس صدقات د توحيد باندي ابن قصير وای الا كانوا عنامعورزين مگر دي داغه نمه خړون کې دي واذا قيل لهم انفقوا کل چويلي شي دي تا چی خرچوکه مم ما رزقكم الله او داغه مال نه چ الله تاسو سره درکړې قال الذين کفرو نوائع وقصان تكافران دي للذين آمنوا ممنانو تا انتعيمو والمونغا والاوركو مونغا دا خلق دا وقیر پار پیدا شوئیو مالوو شعه الله واطعاما اغا چالا چدالا خوخشی نوربا کی ولا چالا پیدا کول نورکی دا ولا کنا مونغا دا سوک دی نگورا کافران دی نغیت الله حکم کوي چې خیراتو او کوي خیرات خو نه قبل انفقو نمخ کې وسره ده دي چې ایمان راوړې نبی اعظم په نوم باندې خیر خیرات کوي ادا نظرانه شکرانه فريده الله تزه نزدیکه داغه په نوم ورکړ کوي خام نو دی وی چې خامونګه ولا ورکو چې الله پیدا کول نو ورکې دی ولا کنه او مفسرین دې په دې نه ویږي ولَم یعلم ان هاذا اسلام من الله دا خدای له امتحان دی هیڅ اوغناکا چې تیمال دار کړي او افقره او دا غبل غریب کړي دا امتحان نه چې ته دل که کڼ ورکه دوسرے امداد کڼ نه کې الله استا خبر او ورې دا ډیر خپل خبره دی خبر وکړه ها چیلہ پیدا کول نو ورکی دی ولا غنوي زموږه انتم اللہ فی ظلال مبین نیتاسو مگر پخکار گم رہے کی و یقولون آوائی دی پینکار دا قیامت کی متاز د کلوی دا قیامتا کتاسو رشتی نیئے امومنانو ما ینظرون اللہ سویحتا واحدتا اللہ وی انتظار نکی مگر یوی چغیتا تأخذوهم چوبینی سی وهم یخسفی مون ادیبا دقا جگلی بکی چ نن په جګړو کې دي کنه دغه څه به دی هغه وخت کې په جګړو کې ځکه حدیث کې راځي لا تقوم الساعه الا على شرار الخلق قیامت به بچا قایميږي په قوم اللدا جګړالو قوم چېږي به جګړي کوي او دې کې قیامت شي ولا يستطيعون توصيه نو بیا تا قتل لري چې وصیتو کې ولا اله الا هم يرجعون انا بختلك ورن توافصين